Своїми враженнями «Капуста» поділився з Григорієм Федоровичем. Той, розвівши руки, погодився. «Слабко, що вони досвід поширюють, слабко. Цим і відділ пропаганди райкому не займається предметно. Отже, дякуємо за критику та поради. Прощаючись, «Капуста» м'явся, терся, не знав, з якого боку почати». Розумієте, у мене склалося враження, що Райком запустив виховний процес і відриває політичну роботу від господарської. Як не прикро, а доведеться, не треба сантиментів, самі винні. Так нам і треба. Глава сімнадцята Редакторів своєму теж повідав, є хороший досвід, але про нього майже ніхто не знає в низових партійних осередках. Він хоче про це написати ґрунтовну статтю, ясна річ розповівши про чудовий партійний колектив на чолі з комісаром. Далі – піддати гострій критиці райком. Аргументовано, переконливо. Редактор не дослухав, замахав рішуче короткими руками – ніякої критики». Є партійна організація, є гарна виховна робота. Сідай і пиши про досвід. Ні-ні, Мирон Максимович про критику і слухати не бажав. Критику потім. Зараз досвід аж проситься. Та й думка є. А головне швиденько постарайся. На післязавтра зможеш? Важкувато на післязавтра – Замислився капуста. Весело з доброго дива послали в район, яка була потреба. Зам'явся Мирон Максимович. Розумієш, звідти подзвонили. Він показав короткими пучками в стелю. Попросили твою веселу персонально. Хотілося сказати, хай краще вона буде вашою. Та й Кутенко ще сьогодні не прийшов. Постарайся Так от потрібний досвід у нашій газеті Коротким вказівним пальцем редактор провів собі по шиї Капусті чомусь стало шкода редактора Справді дістається чоловікові на засіданнях бюро Тут і його завідуючого відділом партійного життя вина А задумав Володя цікавий Читач любить в газеті гостру принципову критику Володя оглянув свою велику кімнату і зітхнув. З одного боку погано, що немає нікого у відділі, а з другого благодать. Можна зачинитися і за два дні спробувати написати нарис про бійців Хлібного фронту. Він уже писав нарис про комуністів, але під таким ухалом не догодилося. Його колегам з виробничих відділів простіше приїхав, побачив, розписав. Нарис про комуністів, зовсім інший підхід. Бо тут не виконання-перевиконання мусить цікавити автора, а жива душа, трепетне неспокійне серце, ідейна зрілість людини, принциповість у діях. Як про це скажеш затертими словами? Яку тональність обрати? Як акценти розставити? Кого спитати? З ким порадитись? Андрій Андрійович пише інколи замальовки про духовне життя комуністів і вельми непогано. Але відлюдькуватість і поважна відстань, на якій принципово тримається Літраб від свого керівництва, не дозволяє так от просто безпосередньо поспілкуватися. Можна спілкуватися з доступним, трішки дивакуватим Гутентагом. Він, чолов'яга, метикований, але ніколи нічого не втнув і з живинкою Усе в його матеріалах є Хороша думка Підкріплена потрібною цитаткою Переконливі приклади з практики Діяльності партійних організацій Одначе душі Зі свічкою не знайдеш І не тому, що не вміє писати інакше Пізніше капуста переконається Ще й як уміє А вважає так і треба Жанр вимагає коли Володя писав пропагандистські статті, власне, просив Кондратенко капусту, і доводилося здавати їх через відділ Гутентага, той крутив головою. Легко важиш, Володимире Петровичу. Стиль нарисовця аж ніяк не пасує до цього відповідального жанру. Скажімо, діалоги. На що вони? Кожний жанр має свою специфіку. Ти можеш уявити собі таку картину? Балет про те, як на засіданні правління колгоспу критикують самогонницю. З Гутентагом йому завше було гарно. Той умів заволодіти розмовою, розповісти незнанище володею. Колега Поперу так захоплював його знанням світового мистецтва інтимів із життя знаменитостей, що слухав би і слухав, якби не редакційний маховик, що крутився би зупину вдень і вночі, вимагаючи, немов барабан у молотарці, нових снопів у своє бездонне черево.